Maite dut e, ikustea diandean mozokotua, kolore pia bat bat dira, eta bada giro pesta pixkat, eta hori maite dut e, alaitzen ditu biskat e, bayonako karrikak. Ba, aldiz, e, bit, fe, domaia atxe maiten dut batzuk hor direla bakarrik e, begiratzeko eta ez parte hartzeko, eta nikustea jauteriak da kasik pesta politena urtean e, mozokotzen zidera eta beste norbait bazilerako. Batzuk etorri dira piskat uh, ikuslegisha bakarrik eta eski domaia, eh, atsema dut, zume bon. Gero, behar ba, uh, diandea ez, ez dela hainbeste mozo jotoa, bixziki berant delako baionako honako jauteria. Hori piskat uh, domaia da, sashoina, piskat pasatua da, eta giroa ere bai, eta behar ba bihazte hain zin barin baseen uh, ontsalitzateke. Hori haiten dut inkas, egikoetxeak entzun beten bat nu. <laughs> Bo, beste jauterietan ibili izala, eh, zerra difentzia Bayonakoekin, do badea difentziaik? Uh, bai, bai, bai. Bayona handiago da eta uste dut uh, jauterieno itura uh, ez dela biziki uh, sendotua, enoztaz? Uh, ez da inbesteko iturarik uh, mazurrotzeko. Gero egia da, ustaritzen bon salbu, ez utala lako griñarik senditzen uh, egietan mazurrotzeko uh, iglapurtikoak egiten ditut. Gero izan izubietan ere aurten eta izubietan egitajak uh, den den denak mozogotuak direla, baina beti kanpotik aldu direnak ikusteratzen, egisaz ez dira mozogotzen, ikustele bezala edo kontsumitzaile bezala du duz dire jauterietarat eta... Ene ustez, musaiak uh, galdua da haugen inguruan. Ez da haugen, haugen pesta bilakatu, jauteria? Ikustedut, dihanik, uh, uh, euskal jauteria... Se se ipa, ba, ya kaldean oinu be be piznentsatu ziela edo zera Santi dut da dela isigarriko motivazioa la berpiste bat zen bultzatzeko eta eta da bait ezpat da hortan. Ba gero gu uh, gaztetan uh, mosrutzen ginen aldiro, ebiten den genua gauez festa, denak mozorotzen ziren, ostatu guztiak moz. Indar bat iten zuten alortatik eta kristian gauak pasa ditugu, denak indar bat iten zuten, denak mozorotuak ziren. Gaur egun, gaur ikusten duzu oztatuetan jeneraz da baita zepeda mozorotuik, eta, bai, piskat pena da aldo ortatik, aldo izana Ego hori garaiak dira, zikloak dira, pentsatze dut denbora ekin berritza itzuliko dela eta... Uste nuen bi milatama abian ziklo berri bat hasten zela. Agai, Aga ez neken. <laughs> <laughs> <laughs> Txemberkada bi milatama zazpi, zagi. <laughs> <laughs>